tzen du ga bat lehenengo aldiz egin direla jakibel konpainierekiko. Bai bat jedia hurbildu haajdia gauzak eskenyi, doainik eman... Bai, nabaria da herria nabaria da, eta guzumatzen degut, aurten ere, e, ja ikusi dugu zenbat herritarrok agurtu diguten tokidez desberdinetan, Naiz eta agendia izan, igual bestan lardeko agendia jantzila ja beste konpainia atrakuten agurtu digute, keinoak sumatzen ditugu hurbiltzen ari direla, eta lehen esan degun bezala. Konponbide garaia da, eta zibar gara hori ilantzen. Eta osona baria da, horiek osona bariak dira. Herri da eta herritikanateko da konponbidea, binen lagundu behar du, jaizkibel konpainia bezala ezindua bideratu, gu garen lako parte bat implikatua. Hordun hau konpontzeko udala da egin behorduna. Zen udala da, herri honetan arazona guzia da, dakagul alarde bate bat ebat zila, lapurtua. Hordun, alarde hori bueltatu behar du herri da. Eta horretako jarri behar diren medio guztiak hori konpontzeko. Eta hor barruan gero, e, gu sartuko gineateke, binen hori, Itze ginez eta bilatuz espazioak eta udala izan behar du hori dena biratu behar duna alkate berriarekin sinditzen da aldaketarik edo aurreko alkaterekin bezalarako jarrera berdina da. Gaur Navarra da jarrera dela berdina, ez da agertu, baino gaur esan behar deguna da berekin mildu garela, berekin hitzein dugula eta badirela keinu oso txikitxoak eta guk keinu hoiek ikusi ditugu eta hitzein dugu Gaia ta hasta horioren arte gertatu. Ta hori erazpimarratu nahi dugu. Hitze egin dugula eta guk esperantza dakagu saiatuko dela konponbideko bideo honetan zerbait egiten. Ta asko da guretzak hori ja asko da itz egin dugu. Naiz eta gaurrez agertu. Eta otsan hitzekun jarrera? Mm, ez daki zerresan. E, Abotsan hitza hartu du erabaki bat, beraiek uste dute bela hau konpontzeko eta guk itxin bar dugu a ondorioak ditun. Baina gustatzen zaizu edo ez? Nik esindutitzegin konpainiaren izenian. Horreta ez dugu laku itzegin. Zen eteratu gela berain bar gauseta eztas dugu hori erabaki. Bino bide guztia konponbideko e, alkera guztiak onartzen ditugu.